Dialog. Posuchai Dialogo. Wann hast du Geburtstag? Im Winter, im Januar. Und du? Am Freitag. An diesem Freitag? Toll! Wann ist die Geburtstagsparty? Am Samstag? Ja, am Samstag, um 19 Uhr. Teraz posuchai całego Dialogo. Entschuldigung, wie spät ist es? Tut mir leid, aber ich habe keine Uhr. Ich denke, es ist 5 Uhr. Um wie viel Uhr beginnt die Party? Die Party beginnt um 6 Uhr. Okay, also wir haben noch Zeit und können die Blumen kaufen. Wann hast du Geburtstag? Im Winter, im Januar. Und du? Am Freitag. An diesem Freitag? Toll! Wann ist die Geburtstagsparty? Am Samstag? Ja, am Samstag, um 19 Uhr. Odegraj rolę Markusa. Mów po sygnale. Entschuldigung, wie spät ist es? Um wie viel Uhr beginnt die party? Okay, also, wir haben noch Zeit und können die Blumen kaufen. Wann hast du Geburtstag? Am Freitag. Ja, am Samstag um 19 Uhr. Teraz odegraj Rolę Moniki. Mów po Signale. Tut mir leid, aber ich habe keine Uhr. Ich denke, es ist 5 Uhr. Die Party beginnt um 6 Uhr. Im Winter, im Januar. Und du? An diesem Freitag? Toll! Wann ist die Geburtstagsparty? Am Samstag?